قرآن محترم والدن کو مولانا قاری شفر اللہ صرف درس قرآن دا باویس نمبر کے سٹھ جب مقام تو تالہ بینک سر جمعات کے دو سٹھ دو دار گیارہ کی شعر دے دے دے ملاوی دو پتہ ہے ساتھ ای اشار سنت کے سٹھ ایڈ سیڈز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازا نزدے میں چوک جنگیر اور سواوی پروپرائیڈر انور شیر توحید موبایل نمبر 030157124 در زکات ورک اندې ده نه پلی گئی پلی گئی ترونه واره ټک ټکډی پلی گئی کنه وسلمان شدو کمزور دي اسلام سره غږ و دي دو حکومت اسلامي به د زکات ایسی عشر تلور کړي کافر دي خداغه د لاس مسلمانانو ته ډېر خیر دي لور کافر ورته نفر دي اسلامی حکومت پتہ کافر نہ چیدہ زرسرہ محببت اپریشن یہ دے مسلمانان سره ڈورو مخچھ مسلمانان تراواوی طلبو زکات ورکی کافر دے وے او مائل دے طرف تھا حکومت اسلامی بدل او زکات ورکی چراواوی او دا حصہ باقی تا شیل اس بھائی بھی اسلامی ولدات خلقت زکات نو ورکی حکومت اور اسلام قوت اور طاقت کے اشارے لگا۔ اخوئے دیر پڑاؤ کہ اہل اسلام کمزور اسلام زور آور دے اور اہل اسلام کمزور تو بڑی بےسان خراب ائے گا۔ بڑی کوئی کہی کہ تب اللہت القلوب والفہ کہ محبت تولشی قلوبہ ذلول دعیسہ۔ تو الفت کرے وین سنت جا سے ڈرے گے بدت کے بدات سے شرکیات سے پله وسرڅه تا دې ته پارڅه تاغه کیدای کی ته د دې جهالت دراوو وکړه دا نه د ਮੁقابله پایکټ دا وساله دا نه موقابله پایکټ پالهږي چې ستا هیڅ دې پاتې نشي دا برګری ګوره دې اتحاد نه ورللاست یغه غافل دې په لوبه په تالي جوړو کوي نانا نه کال دې نه ټوړی نه تری دې ان سړي ښه غواز احترام ورلکوا یک پا دیتی این آبینات شرکیات دا پریز او چی کل اتا کرایشی چی دی بایی خپویا دی او بیا که ای رویات ساکشا تازه درنبای نشو روکا او کن زمن شیخ مالی ترسون بندو پا میعوالی وی کی ویدی جماعت که وده قرآن درسته که وی خا ویدی جماعت که ون تره یو ده موسکه که رو رو رو رو رو ای زرازه که که خودان ده دیاوی راځه که دې سب کی ودریږي ودریګه ها ن بیاه بیاه د هغه مکمل اختیار شیخ رحمت الله لیلا مرحوم لا غور کو دا به نن تاسو په ځل کې خبرې کولی ها او که ته د ډوډۍ امام کبرا متقیو چا به صحیح کې لګړای لراته ما د تپوزو کو تاسو راګړای دا نه جمعہ ده عبادت کما حصہ ده از کله هغه پورا کم نه پات هغه اړه دې ټیم له برابرۍ اول <سؤال> به زاو د شروع ځای کې دې په بل <سؤال> ناراضه سیاستې عبادت را بیاوی راځي کې جمعہ کې کای موږ خدای نن رو رو رو رو بیا وو پاپه دې تاو دا کوم څه ولواله ده او جوګه په جهالت پیدا کې وخت یې کړو کې داخل وګورته تر کا کله تبلیغ والے جماعت چې پنجاب تررشي هغه جماعت وی دی ښا لیبری دي بار خوردی لړکې پرې ځان دا نه پکې دې تبلیغیان نه تپوږی واجبات ته پرې دی وېدا و بیا دی ښا زنده کوې کله تپوې کې دې نه څو کې دا نه ته اجاج کوي کوي نو زبرد با دي برګري دې صحتي کي په درون بيره شروع کي ادابي کوي دې اجازه مو شريك دي ځخانه ځانته هکارو کو ته خپل معزم تاسو ته بچو ته كاملګا واه نا کال شي ندوان الله نشن ندا خپل دا الله کو دي دوه سي او سدا خبري کوي ن نه نه ها الله دې پنرمه اجازه درزه ده فارخه نو ځان پښته کي پ چو ګو ګو کي بندو ا کدی به زان دلر او کنا موالفه قلوب ما نه په جن دله او زبن فقها و دیله زکات تور و فیر رقابه ا تین زب ساده خاشکوله ده زکات او ور کاولوده سټولو کی دي رقابت ته وې سټه کم سټته غلاب مالک ته وې مازاد کا زب تا دا ډور پیسې مین زادہ او ازادہ کا زما تعال <سؤال> ذور پی سی دک لیکلو شي دي تمو کاتب ول دل زکات شي بل غلام نه نګورې خاص څه کاغذ زکات د غلام په مالک لدی هغه شریعت کې مالک کړلې خدای ز ترا مالک کو عمله کړی را د کتابتو تر دې چې استرا دی هغه بتي د تاب باندې خپل مالک لورکی زکات په بیازاد کې نيته نه زکات وركونې ول غاربی دا ذ صدقات او زکات له معارف قرضداري دي او کله دې څنګه کې خطي قرضدار نسب او درويش دي زکات ورکا وفي سبيل الله او بلار ده الله کي لار ده الله تي مجاهد دي نو په دې زکات شيږي ها جی. کېات الله لار او دار دې دا د حج نه پاتې شه دې بلار کي کی. غلو یا چې لوټه حج ته دا تاکي دکره روان دي او درويش دي او, در او در زکات ولا ورکا وابل السبیل او زکات ورک ابو لا اگر کو پکلی کی مالدار دی قلوب چیتی لرکنو پاکی سوش ہوئے، ایک مقارا، دو او حالت سفر ورک کی یو طرفی سی نشته ار او دغه تاریخ ته زکات دی الکه ابو قلوب چې د لرکی روپاتې سوش وه ایک وقارا دو کی تیر عادیین او شعر بالرقب او پنج غاری او چه دی سبیل الله او وابن السبیل او الفت قلوب تو لتوخه ها دی دا پوش ویوه؟ ازا دی و جرمینی دی زکاة ادا برنی پیتیز را شب تاییو سیم دی زکا کلا قرار فریز و تد مقرر کلی شوی دی من الله اید اللہ دا طرفنا واللہ و علیم الحکیم اللہ کو یو والا ذات دی اہم ومن ز دانا الذي خل د زو ل چې تقریې خبرته س قولونه غ پ غبر اوون غ او اونو او غ خیرله د غه خبرو ستاسو ؤ بالله ماریپ الله ؤمن باوررک لل مؤ په منو رحمت رحمت لل الذي عملو د من كل استاذ سنا والذين اغلقوا يؤذون رسول الله في تكليف رسالي پیغمبر ده لهم عذاب الالم اغیلا را عذاب درنachtet یعلمون بالله کسبوا اقرب المنافقان فللكم طاستا ليرضوكم دذيله بارچ تاسو خوشال کی والله ورسولو الله دا پیغمبر احق ډیر جوګاو حقدار ده ای یرضوه چې دا منافقان خوشال کی اغلا را الکو ان كانوا کی د ایمان غاړول کی الامی علم ایدی له پوئگی انو یقین شان داده مې یحادث الله ورسولا چا چې جگلو کړ الله دا پیغمبر سره فیننا لم اغ لره ورده دو زختې خالی د نه غبه په هم ش ک اپې وور کې ظ کلښ لاظیم دا خو رس ل ده ی ملافقونه یریې ملافقان انله چې لشي ع په ددل په بارهې صورتتونوصورت تخبر کې. تنبئو امچه دا صورت خبر کیا گئی لرا بما تاغیمان دی فی قلوب امچه دا دای پزرونو کی دی قل اوائا استحزئو <توسطيع> توکی <توسطيع> کوئی فا ان اللہ یقنن اللہ مغیجم ما راستون کے دعاگتوں کو مسخرو دی تحزرون چی تاسو یری گئی ولی انسال داون کتت تپوسو کی لیقون اللہ خامقا دیوئی انما یقنن کلنا یومنگا نقودو ورننوطیو وللعبو اللبکو ووزال لباس کو از وی تبوک پا لار روانو او تلو منافقانو وی وی دیو ای چیزو شام په رو باندی په پا محلو باندی محلاتو مانی غلاباکو ای ارا وی کدی صادقی کنا لبیاغو مند خرون هم لاد دیو تا دا دا کفر خورا دا پیغمبر پا بارا کنا یو صحابیو آوری را او لرن پیغمبر الاسلام تیز سیب دا پلانی منافقو دی داو امبر علیہ السلام راوکو افتوی ہو دریگا تا اداسی ویلی دی ایلو دیوی زمانی پا اللہ قسمی کماوی لی اوپنی اوپر صرف کوران آئی که خبری که وزکر دالوی مزل دی وچی را لنڈی کو خا لانا منافق پی اداسی قبولی خا دیر قسمو لکھری اپا خلیبا رضا گئی اج قلت ورطوایا اب اللہ آیا اللہ پوری و آیاتی او دا اللہ پایا و رسولی او دالال پیغمبر پوری کون تم یای تاسو تستازی تس اونٹو کی کونکی لا تا تذیرو تاسو بانی مکووی قد کفر تم یا تاسو کفر کرده بعد ایمان کم رستو دیمان دارو استاسونا کار ایمان اپد کفر ایلنا افو کمگ مافیوکو عن طائفت اندیوی دلینا ملکم استاسونا توباو باسی لعزب منبع عذاب ورکو طائفتن یو دلیتا اولی دی پخبل منافقت کلتی ب زکتی دائی مجرمین لا فرمانی که انکی المنافقون منافقان سڑی والمنافقات و منافقان خوزی بعد هم سلی ده دینا من بعدن ده سلو ندی کار ده منافق سڑی او خوزی سلی یا امرونا حکم کئی خالگو تا بل بل کری پنار واؤ ولکن کورنا بار روزا لوپٹاو چندی لرکا گرزا زادا گرزا زادا خزی ام کورونو کی گرزی اخالگو تا دا دعوت دا ور کئی وَيَنَأُذِرُ أَمَّتِكَ خَلْقُنَا عَلَى الْمَعْرُوفِ دَشَرِيَّتِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِنَا لُپټاو لې شپ کې چارو اوس تی دي بار روزا قرآن او سنت وې لُپټاو چېل په سر کا ځلونه افقان د باګورین چې نا کم کارونه کوي ويپذو نا دي او فلاسو به د خير نه لکه څنګه سره موټي کې په د خير کارونکو دوي موټي کړې نه سُلاح د الله د الله کتاب فرنسي او ان المنافقين يقين المنافقان هم الفاسقون هم دي دي فاسقان وعد الله المنافقين لوسك لد الله منافقان صلو سرا والمنافقات منافقان خصو سرا والقفارات كافران سرا نار جعلنا مدور دوزاق خالدين فيا دي مباريك عميشي هي حزبهم دا دوزاق دي لبورانه ولعناهم الله فلعنا تكري دي الله وله عذاب المقيم ليل عذاب ميشل كالذين داي پشاند خلق دي قبل كون چې ستاسو نه محکيم كان هو غي شد ريركلك مل كون ستاسو نه قوته پتاقت کي واكثرا په دنيا او مال لکه واولاد په بچو کي فاستبتا هو غي مذي واغستي بخلاقه هم پقبل براخي په دنيا کي فاستبتا تم تاسو مذي واغستي بخلاقه کوم فقبل براخي سره خره منافق اوس کا غدا گاډو کي ګرځي دا الله دي لا प्रचार kawa استانه وقت یمدا سے خلق کما سبدا الذین لا کسن چه مسیح استی خلق من قبل کوم چه استا سره باغ کی بخلاقه پخبل یسو و خود تاس عمر دین په باطل والی کی کل الذین پشان الله خلق کل پشان الله خلق خاضو چه غیر بنوتی الذی مفرد و بنای جمع از کس اللہ جمع خاضو اولایک دغه خلق حریطت زائدی اعمالهم بوزړه او حجو نلاوتونه د دې په دنیا او آخرت کې اگر کا منافقو ظاهر کې بوزړه نیوي او دا الله د دې خلاف ده خلد بيدینې ترابلي راغناکار عمل خو خود बर्बाद دي او دا چې کمو بوزړه خیرات زکات ورکه داوس बर्बाद دي او اولای که اولخاسرون دا کسالې هم د دې تاوان یې انده وعلم يأتيهم آهن الدراغ لديتا لما أولذينا خبر داء خلقو من قبلهم جدده لما أحكيو سوق وقوم لوحل قوم نوح عليه السلام وعادل او قوم نهود عليه السلام عاديانو والثبود قوم نهود صالح عليه السلام ثبود يانو وقوم إبراهيم وقوم نهود إبراهيم عليه السلام نمرود واصحاب مدين خاندان دمدين قوم نهود عليه السلام والمؤتفقات أو خبر داغ كله كيف يلتكي كري؟ يلتكي او ملک او خارید نوت علیہ السلام ری اتتو راغلی راگلیو دائی تا پیغمبران دائی مل بیناتی پخکار دلائلو موجیزو فما کالاللہو لدے اللہ لی ازلیم آہم کی زیادہو کی پتائی ولیکن کانو الفصہو ی ازلیمون لیکنو دائی پخبرو سالو رزیادے کا ان کی علیکہ منافق سڑے کافر سڑے خزا علیکہو بلدوستی مومنو وَالْمُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَان سَلِي وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَانِ خَذِي بعد ورن سلِده دَيْنَا اولیاء اُبَاد وستان نزلو دی مؤمن سلی عقیداء اعمال دا بایوی ادخذی کاری سلی د امنافق سکار و دای سکار ای امونونا بالمعروف ادائی با حکم که خلقو تاپا توحید و سلنات نهونه دا مبل کو خلکو له لیبل کې دناړواونه یقیمونونه سولاته کوي به دا موزونه تونونه ځک اورکي بهځکاتته عکه ممن سری ومن خضا او الله ج بی د دعوت کار ب کوي او سرړی پخبلله خصیت اوښځه په پرده کې اولا کهغه خامقا رحم بکئ اللہ فدی مؤمنانو صلو خوزو ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ زور اور حکمت والا ذات وعد اللہ و المؤمنین اللہ وسکر ان اللہ مؤمنانو صلو والمؤمناتی مؤمنانو خوزو سر دس صلو جللات اللہ باغولو تجریج بایقی با, با من تحتیان لاند بانگلو دهولو داغینا الانارو صلور قسمو علی خالدین افیاد ایبا پاکی امیشای ومساکی لاواد اے وسبکر ایبا وی وب جنات رودامیشوالی کی وای دوانو له رسا منګیدا بن الله تعالی د الله تعالی تراکنا اکبرو چې د ټولو نه غټا دا ذالک هو الفوز راجیم لا ق بیابیلو یدا یا ایو اللبیو اې د پیغمبره جائرل کفاره او څنګه کافرانو سره تطورا والمنافقین لا منافقان سره وجبا اوغرس علیهم سا پهې دوالو و موا جانلم ځایدهدي دو زاقې و د سل المه م د زای دو چې دو زاخې ونه قونه خو دي ما قالو چې من د قآن د پې غبر د د خبره کېاس خبرهه لکري ولهه قاللوو یک وید دي دی قمت کفره. ها خبره د کوفر او کفروب علی اسلام کوفر کړه پس ته اسلام نه وحبو د قاص کړه به ما پاګ علم نه نالو چې د حاصل کو وبانقب د جرم نګری الا مگر دا خبر د دیو جنا ان اقناه الله چې مالدار کړه د الله او رسول او پیغمبر د الله مال ول الله ورکو پیغمبر په تقسیم کو فضدي د ففضلپلله ه تووب کد توبا باصلله یکووي ب دا توګه خیر الله اوړدله توولله کدی او ګې د د تووبله لو عدي بغ الله عذاب بور کې دیت الله عذابا علیبل العذاب درناد ورک بف دنیا په دنیا, دنیا کې ولاخرې پاخت کې اوله هم نش دد لله ف عرض فمک کې بیاولڅوخ لاسهون کې وله نصره اولو سووکبد کوون کې بله ان سلی پهدا کې ملاه شووکې حد الله چ ل ک د اللهسه فڅو لا این آتاناکا چرطاراکا بنتا من فضیه دخف الماننا لنسو ادقننا خامقا مغمت زکاة ورکو ولنکونا خامقا یوب من من اسوالحین ریکالو لال لذی آیات تلان دی گر مفسرین لکی چه دان نزول شیر دسالب بن حاطب ببارکی ولیکی المحققین و قرتوگی او دارنگی نور مفسرین پیغت کرده چه سالب بن حاطب دا صحابی دے بدری دے انسواری دے انس بدریان اللہ بخلی دی خوا نبد دینا بل منافق مراد دے دادا اللہ کلک صحابی دے خوا سعلبہ بن حاتب نورو مفصیرین لکلی ویدہ منافق شئو لنا محققینو بلکہ پدی کے مستقل کتابونا زمن مشر عالم خانبادشاہ رحمت اللہ علیہ چی بقاتر کے ہوں. عقل د دې 12 مستقل کتاب لري چې سالبه بن حاکب رضی الله دا منافق نو دا صحابيو بلر ته چې کم تللی دا صحابه تعالی بخانه کړل دا دا منافقو ښا کلا کلا مفسرین و په خلک روسو خلق راشي علماو مفسرین غیر تحقیق کوي راغه یا کر خلقو تخکاری کی چې دا د دې غلطي شي وي آتاهم هر کله چې ورکل الله آغیتا مل فزید خپل مال نا باقي لو شمتاو کړه به دا آغی خلق وی مال کړي مال لکه زبا زکات او خیرات ورکو یال الله ورکی بیان کړي وتولاو ګرځیدا غي او هم ورزون حال دای چې اي مخالول کړي فاقبهم پیدا کړه الله پدای کړي روزتو نفاق المنافقات په قلوبهم پسوري دای کړي اله يومی ترا غروز پوري یال قوله چې دی بقا مخشي الله سره بما په سبب دا غي منافقت پیدا کړه اخلف الله چې دی خلاف کړو د الله سره ما دا غي خبري چې الله سره لوس چې زبا او ورکو وما کانو یک زیبون اپا سبب داگی چی دیتا روغوی علم یعلم ایدین پوئیگی ان اللہ یقنن اللہ یعلم ایدین پوئیگی سر رہن پا پوٹو دا دی ونجواہن پا جرگو دا دی وان اللہ او یقنن اللہ علم الغیوب پورا پوئید پا پوٹو اللذین آگا خلق یالمیزونا چی لگی المطوعینا آګه خلق باندې چې هغه مینه ساتي من المؤمنینات چې مؤمنان دي مینه ساتي په صدقاتي فز زکاتولو ورکولو کې نو دا منافقان عیب لګي فدغه مؤمنانو فز اخراتونو زکاتولو ورکولو کې په مالدارو یوشل لګي یاو د ریاضه لپاره دی مسلمان نه ریاضه لپاره ور کوي اپ قربانانو باندې دا ور کوي دا نو ور کول شي چې دی ور کوي دتی سړی سور خلاسيږي او والذين اخلق لا يجدون اجنب بي الا جاءتهم ما قلا مذري ومشقت فيسخرون ادي خنداكي توكي کوي ميلون دا گئی pore سخر الله عليهم بلده توکو ور کی دا الله دایتا ولو عذاب الليم يريدوا فر عذاب درنابت استغفر كتب خنغاري لا عندهم الا او لا تستغفر لهم يا نغاري انت تستغفر لهم كتب خنغاري ديلرا 70 مره او یا کرتا رواثاب حوا هلکا کشل <سؤال> زلوائی او کزن زلوائی خوزه داکار نکو لا عربو محاورات دالا کعویا زلوائی او کاتیا زلوائی خمک داکار نکو لو قرآن په غیبا لحجاب ادا غیبا محاوراتو چی سلی پی پویگی نه الله را لے گلے دا مطلب نا کداویاو نا زی سیواو گو تنو قراب امام کی لنا لا دین ماقی قلتا استعفر لهم كتبخنا اخوالي ذي لرى سبعين او ياكرتا فلن الله لهم شار ما فينك إلا ذيتا وله ذلك دان ما فيه بأنهم يقلن ذي كفروا بالله الكاركي دان لا دي اوالنا ورسوله دي الكاركي دا رسالتنا فيغنبر دان لنا والله والله لا ياد القوم الفاسقين توفيق لمركي خلقتا كدحدنا وتلك دي فرح المخلفون خوشالدی هغه خلګ چې رستو پاتې شو به مقادهم خوشالدی د پخپل اللهستي ازو تبوک نه پاتې شې ودي او نستي د پسکی خلاف رسول الله په مخالفت تار علي ګریشي پیغمبرکی وکري هو بدګری دی ايو جاهدو جهاد کول لدی يا موالي پخپلو مالونو او الف زهيب پخپلو سالونو پس کیفی سبیر الله په لار د وقالو وې د نور خلقتا لا تل فروتا سبوزي په حر فقرمایکی غزو تبوک په ګرمایکی ما سالي لگو اودારે کي کجوري پخيشي وي داري گاتا بولتو ارتو آیا نارو جهلم اور ذوزخ اشد دو سختي هر رنده حسييت دګرمaina لو کانو يفقهون کجري داي پولينو دا خبري وې نکوري فلي يضحكو ودي خان دي قليلا لگو وليبكو وبجاري دي كثيران ډير پخيرات کي جزا ان دوجي دي نه چ بدلا ورتو بدلا بما كانوا يكسبول و سبب داګي دي فایر الله اللہو کچری اللہ راو گردی تالرا الہ طائفتی نیو ڈھلیتا مینم دا دینا فستا زنوک آگئی جازت خوالستانا در حسن کی جنگ دا پارا لیل خروجی دوتو فقل تا ورتو آیا لن تا خروجو چری تاسو موزی مائیزم آفا مرگرتی آکی جیان لا ابداً چری ولن تا او تاسو جگران مکروی مائیزم آفا مرگرتی آکی عدو و دشمند سراء وليه إنكم يقين التاسو ربيتم خوشانشيوهي بالقوودي پلاستا أول مرة طاول ذلك كي فقودو كيلي مع الخالفين سرنا خلقنا جي رسطبات كي دون كيلي ولا تصلي تجنازمك وإن في غنبرا على أحد في يوقاس منهم دمنافقاننا ما تجبرشي أبداً شري ولا تقوم تموضيغا على قبره فخواك دقبر ددو في غنبرا جنازمك ركنا له قبر سره تا ودیده ودل په خله وونه یی الله مافي په قبر درېدل نه روا اگر چې د دی زمانه ناپوهه قلق وکړه کې خپل د غزاري ډبه بطوا ساده سپلای د قبر د خزیده پاسه کینی او کوم قبر چې دای پیږي چې دی سدي شي کولې لا بيدعه قبر دې را قبر د پاسه و نه کینی حدیث کی راضی په اوس قرت کینہ چې ساده جمو د سرمی لوزی هو په قبر مکینہ ولې راغته تکلیفته لا لزلیه تلپویږي دا دا غبي زه تیرا زبي زه تیبا د مقبالي نکوي ښه مګوي مګوي ا دې وای پا پاین پیریان پاین <تصفح> پیریان راو تی دي د ګورو بي زه تی کوي کاي هوتو چې خپل پکای میتیাজি پکای جواري پکای انورا باتفيلی پکای اسی دی ورتالګای امګوي سي دور تبلګونه قبر رافسه مکینا لب بیا د بخوت کې او تا او تا کړې تیځه جوړ له دبل فورې خاندل او نرځ له هغه ورته کې دا نور خاندي ودي خاندي خودیڅ قوله ټول خاندي نوټیس تاسو ورته جوړ له دبل وی عزت کوي ارالویې پمنګا ارالویې پمنګا لا نده بل عزت یو د قبر مټه وای اجي ا کو دي قوا مګوري دا بیا د پای خبرې نه دا سمې پوری خود غیرت خبرې دي تاسو زره ګوري چې دا دې سوئ الاو علا قبری ہی دامت لملے جنہ قبر نپاس آدھرے گا علا پا مانا دا عین دا لیخا قبر سارا او عربیت پتاویلی اللہ و کفرو باللہ ولی زکر دا انکار کرے دا الله دا یو والینا و رسولی او انکار کرے دا پیغمبر دا اللہ و ماتو امرشو و هم فاسقون او حال دا جنہ کفر کون کیلی لگتواجی سیب خود دے خمالدار دے ایڈالی لہ سپروائی ساتھ ایلر کواح ولا توجبك heran liki taala ra pegham bara awwal o mal lada dai wa awladum bache dai illa ma yuridullah yaqina wali Allah an yu'azibahum bi azabur ki dai ta bi hapdi bacho up duniya fi duniya pe duniya ki quran pe niz dai sunnat pe niz dai aqal bache tawaat adhe boi bala tikra bohi mala pesi adi kinna ta ap barshi ها شهید ده اے ولکا منزکاو نا قرآن ولوارتو نا اکیل بس شهید ده لا پیزه پی لگائی لاللہ دا دین لانو قبر نی تباشم تول جوان میں پی تباشا ما اگو دا جو بڑاو اگر دا جوان شا ایک سیڈرن دیو کام بڑا شا ولکا قرآن و سلنات پی ووای دنیاو میں اعمال ولوار کخا لنفاظ خلق سے وی پریده و منګې دا څه زې تر څو چې سړی تیږي وګ بلاکې سی واخلي علي کې خړې واخلي ورډه غوړه پرازه بیا سکهي ځان تا کوي شربتونه کوسو کی ویشي آ په خبر ول چړډې جوړه یو دای شيونه کې عادت چړډو کار کړو چړډې اتروونکو کچا چيچو وو اتروونکو نړی اگر جردې زمانی فوج ول ډوان ساتلی اذرا ویلې ګو اجازه من کېدې توري ډلکی بهو غداه اجازه به وکای ولکه یو یو کبه نه تا شریعی لوی فوجان دمانر علیګی اعلی تعالی زمن شهید ته چورای باجی غاغه ازره شهید ته وخواتی اید یاد ذکر غونبس سلام چې خځو یا خود شیطان خخول نوارتو ویده مدینی دمانه ته چرا چې وګوئی بلی استاد یم مسلمانان دیونه ونی نی ودا ته تم چې کار کوي داده مسلمانانه ما ته وخیا کړه داته د مسلمانانه کار مسلمانان کوي مسلمانان ازره فوجان ته چې می و ایلائی زور دے کنا و ایلائی زور ولا ختم که سوائی اسلامی شهید تبسیل داشی زنب دی نامل نکای و تزاقان بسهم وزی روحون دا دی و هم کافر و حال لاجی دا کفر کئی و ایلائی زنب سورت کالتی راول اگلشی دا دی پا ان آمینو باللہ چه تاسو ایمان را لی پا اللہ و جایدو جیانو کئی و اے رسولی سرد پیغمبر دا اللہ نا مرگر کیا کئی اصلاح سنکا اجازت غالستانا قلوب پاولی خاندان دا مال منهم دا داینا و قالو و ایدئی زرنا پریدا لکن چیشو مع مال قایدین سردکی راستن کو و لکن جیان نو سو کینی گرد دے شند دے خضا اڑندے دیوم دا چل کئی رضو خوشال دي بي اي يقولو چشي دي مع الخواليف سره ده خزن لك خوالف جبل خلفتلدا خزي تويوي او كننده خزي لفظ دي خزي سره دي کيني بیاپلو مممهور لګوله ش پزو ف لا یيب قوند لپږ لكن ل رسولو لا ل ولو لكن را لګل شپې غمبر وال عملو خلک مان راړ ماو پهې غمبر باېجهدو جهات کوي لا ع پخپلو معو ال په پخپلو بدلو او لایکه دای لغور مرتبي او صواب لدی اولائی قوم المفرحون دا خلق هم دای کامیابی دونکی دی عدداللہ و بشیارت الله تیار کرنے دای لرا جننات الباغونا تجریچ بیگی من تحتها لان دی دولو بندلو دی جنترنا الانعارو ولی خالدین فی آمیش بیدی پایی که ذالت الفوز العزیم دای کامیابی لویا دا و جا المعذرون اورال آغا بانی لطولکی من الاعرابی دا برنجونا دباره چان د مدينه الاولي باندې له اوسن لهم چې اجازه ټوکرې شیدایتا وقاد الذين ناسيا خلق كذب الله ورسولا چې دروغجن کړو الله او داغه خبر سي سيبل لزيرا زر دې چې اوپر سي اخر کټا كفر او چې کافر دي منو ده نه عذاب عذاب درنه قلقا جیان دا بسوک نزی لایسانشتی علا زوافاو پا کمزورو ولا علا المرضان پا ناجورو ولا علا اللذین ان پا اخلکو لایجیدونا چاینمومی مایون فقور آقا چی خرج کی حرجن تنسیار اکلا ازان سعول اللہ کلا چی خیرقوئی لٹی اللہ لرا و رسولی یود آقا پیغمبر لرا مدینہ کی پاتیش پدی حضر قلقا اللہ دا توحید خبری که دا پیغمبر دا سنت مال البصرينا نيشت په خلقو په مل صبير سملامتيا والله غفور رحيم الله بخول کې رحم کول کرے ولا على الذيرون نيشت په خلکو اېزا ما اتوکا کله چې غي راشد تا تا سلوه لپاره ته د دې لپاره سوار کېږئ لا اسوخ ولا ورکه ولته تا لا اجدو ظلمم ما غشه احملكم چې ز سوارکم تاسو لري عليه او پیغمبر و صلی الله پیغمبر صلی الله علیه و دا تا ګندهش د خزانو مالک محمد صلی الله علیه و سلم وای زه ما زراسته نشته. اغې ته جهاد له ما زراسته نشته. پدې په یوه کې وې، پدلالو مثلا په یو کې پیر څه سره دیوې، ها چې حق ما ته دعا وکړه، دا نه دې ما سره محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلتا تاور تاور تاور لا اجدو سلموم ما اغسر سوارلی احملو کم جز سوارکم تازل علیه پا آغی پا آغی تولو آغی واؤلی دو و آئینو هم خالنا چستر من الدمغی وخ کی حسن ان دو وجد خبکاننا اللہ اجدو خبکانی دو سلو دو وجد چه آغیون منتل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا چه فلو سلمنو پیغمبرو لانصور لیو ورنکرا الیکا جیالنا چی نزی لوگو نانگار بین اللہ بسو کی اللہ والسابیلو یقنان قالو نولارد لاللہ علالنزین پاقا خلقو دا یستعزنو نکا چا غیستان اجازت خوالی چی من پاتشو وهم اغنیاؤ حالدار چی اگئی مالداری ردو خوشاندی اگئی بان یکولو پدیچ اشی اگئی مال خوالی بی سرد خوزنا نامان دا پارا بایکی جمع دا خالفتون دا موانسی واحد موانس جمع ده دا نخذو دا پارا دا لفظ مستعملی کی زکا کم خال دا دواجی قاریسی دزال نمانی کی نا وطوب آلہ ورلگو لدن اللہ علا قلوبهم دا دی پزرلو فهم لا یعلمون دا دی نپی جنی فایدی دا جیعا دا دا قتال فی سبيل اللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ او عب العالمین یاو لسوا پارا سوره التوبه آیات 94 نمبر آیات سوره توبه پسلورو حصو تقسیم وا لا 38 نمبر آیات نا ترن 92 نمبر آیات تا پوري فریق ذکر کای چې منافقان دي غزو تبوک کې نو شامل شې یا چې کم شامل شې لذا غيها لدأ الله ذكر كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا كأنت العليم الحكيم يعتذرون أغيبانيك إليكم تازتا ازار جاتوم کلچ تاسو وپس شوئی ایلئی مغایتا قل تورتو آیا اید اللہ پیغمبر لا تا تزیرو تاسو بانی مکوئی لن نؤمن لکم شرمم یقین نکو ستاسو په خبرو ولی قد نبعن الله یقین الخبر کری دی من الله اللہ من اخبارکم نخبرونو حالتونو ستاسو نا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی کری دا ایداد درو جن دی وصیر الله زرد چوینی اللہ عملکم راتلول کی زمانہ کی کردار ستاسو ورسولو او زرد چوینی دا اللہ پیغمبر راتل کی وخت کې کردار ستاسو امت و رد بیا با وپس قریشی إلا عالِم بالغيب أغذات ته خبردار دے پپټو وشہادہ او خبردار دے پخکاراو فينبئوک راغه خبري تاسو لرا دماغل تم تعملون پاغه مال دي چې تاسو کول باز خلک د دې نه استدلال کوي حاجر الله پیغمبر پپټو پويږي او طریقې استدلال لا دي واصير الله عملکم الله استاس عمل بویلی او رسوله داغه پی خبر رسومات لا والله ته وکاری نو پی خبر توبه لا لا دا مطلب نری الله کته یو کار ک او کنه ک او او مخ کی نکړی کرا رسول ک کای الله ویډی ا پی خبر براتول حالت کی داغه واخه تاسوس دا خپل منافقت پری دای اکه پدې تیږه لا و زکرست آیات ور پسیر روان را روان دے اگے کہ وسرابو بنان او بیا گئی نو سمات لا و گئی لو علم غیب ثابت تے نا لکمنګه تاسو پوښتوه کوی زبا ہی وس خو به معفری نو گورب بدرتا چتا دا خپل روین اکار پرے هو دی دا او کای دا مطلب د ښا دانه چې زمانه پټ کارو لا کایه ا څه نا راتلون کی وقتی چی تو سکار کائے انو بس پتا بےو دا مطلب دے سیحلی زرد چی قسمون اخری بِاللہ پالا لکم تاسو تا منافق سرے و تا تا قسم خوری و غار و درنتا وی. او سیب داسی او سیب داسی, داسی الوری پخ پل پتا لگی چی وقت راشنی چی دے بیا اذن قلبتم کلچ تاسو را إليهم دايتا لا قسم سلاخري لطور دو لدينا پارا چه تاسو درهو كي لدينا لديهم اتلاف دايتش منتجر تصوين فعاردو مقوالوين عنهم دديد بدردنا إنهم يقنن داي رجس الفلت ومقواهم سيد ديرا كي دو ددي جهنم دوزاختي جزاء البدل ورطور طولش بدلاء بما قالوا يقسمون وبسبب دغه چې دای کولو بیا قسم اخري وي یحلفون قسم الاقرب منافقا لكم تاسوتا دا له سره پاراله تر دوه پارا, پارا چې تاسو خوشاله شي حلوب د دا داینا دا فاین تر دوه که تاسو خوشاله شوي علوب د دې منافقانو نا نو ووري فإِنَّ فا اللَّهَ لا يرضى ن خوشاله عن القابل فاسق داغه خلکو نافرمانی کول کول نا کړه تاسو رضا شي نو رضا شي کړه خدای ته رضا کی العرب هغه چا سال چې اوسیدل کې پبانډو کې دي دی اشد ډېر سختي کفر د حیثیته د کفر دا, دا ونیفاق له د حیثیته د منافقت له وحجر ډېر لائق شي الله یا چا غیل پوئیگی حدودما فحکم نو آغوان دے انزل اللہ چا اللہ را لگل دی علا رسولی فقفل پیغمبر و لیوے کی چکم خلق ہو سیگی که نا نا خو دی رئی ای خو ذراعات دی رئی او خواہییا کی چیز الو دنیا کارم کئی او دارنگی پیغمبر سر ملاقاتم کی علماء سره ملاقاتم کیږي انو پوي اږي بار سره وټلې په غرته پور شو کې په باندې د دې کار خو صرف دای لوچ قران او سنت نلري انو بس په کفر کې په منافقت کې په جہالت کې به خمح او چې قران او سنت تنيز دي انو کفر بدر نتاختی منافقت بدر نتاختی او بدر نتاختی دې پويګې کنا اه علماي کرام هم مقاله لیکي وای باندې چې سړی په سي موس بګرو دے وای له جاہلی کنا له د ګوس په احکامو په پويګې نه نه جہالت دلیل شو ها کفه باندې کې عالم او سیږي هغه نه زکه له بعد خلکو د چا سره کاری جہالت سره زمکه سر حکاری گړو ديزو غوا بيو سر حکاری لا پدې په ويږي لو په موزولو په دي باندې سه ويږي لا قران او سنت نه کې سورل لري لدم را وکړه کې په جهالت کې قران سنت سره تعلق ساتي نو کپا خاریه کیوسیږي او چې قران او سنت سره تعلق لې انو بس دېووم کې کې په خپل منافقت کې په خپل جربلو کې په خپل نه فرمالو کې ومن الاراب زنی ده بانده جانونا من آغا سوکتی یتخیزو چه گردی ما آغا ینفقو چه خرج کئیه مغرمن تاوانو چند دوح کئی وی بایی اصیحن مال زایا کم وی تربسو بکم او انتظارو لکه استاسو بارا که ات دوائره ده مصیبتونو لن بختم شیه سباب ختم شیه امانگا پا انتظار کیم الله وی علیہم پدر خلق دائرۃ السوء مصیبت ناکارا دے والله سمیع و علیم الله اریدل که او پوی دے ربانڈی منافقان دی چې دا پیغمبر ختمی گی چان او صحابه وکلا ختمیږي چې مونږه اخلاص شو نو لکه ټول باندي چاند خراب دي نا وبلن اعاده او زلیدا بارډو عالاو دا منا غسوتیو به بالله ایمان ساتي پالا وليو بالاخره پرواز رستلای ويتقذو غنی دی غنی ما هغه یولفقو چې خرج کایې قربات الذیکت عند الله عز وجل لازم چې څه خرج کوو ما ودیواز الله تعالی نږدې او صلوات الرسول او دی غنی دعاګانې د پیغمبر چې زکه مال د الله په دین نو مال اول الله پیغمبر دو اگا دی په اعلی خبردار ان یقین دغه خرچا قربت الله سواب ده دایلرا سید خلوه الله زرد چلن باثيب الله دایلرا فی رحمتہی په خپل رحمت کې جهنادت ان الله غفور رحیم اګه دایرا څخه ګنا او لشي نو یقین الله بخول کې وهرابال لے لبړو خلکه تقسیم کړه پدوه کې سبان او که نه قرآنو مگریٹ کئی ها ده دیز هاینا نه سو نمبر آیاتنا سلورم حصا نه سوره توبی او سلورم قسم کسان چیاغم منان لی داغی حالت ذکر کئی سوره توبی خلق پسنور و حصو کی تقسیم کن نه ایک نه تر اٹائیس مشرکین نه تر سنتس اهل کتاب دا 38 نا تر 90 او کنه دای باندې ډېر یا ټوله لګېدلې دی. منافق ډېر خطرناک ذکره سوره بقره په ابتدا کې او بن الناس نه راوخلا الا الله على كل شيء القدير سوره آیات لې دا ټول په منافقانو لګېدلې عقیزا یاتنا فمتقيانو ا دو ایتونه په سو کافرو اغه په تلګی چې دیو په لاله ومونافق ډیر خطرناک دي د دنیا باندې ساتي نو قران دای باندې لګی دلې دل علامات خیخا د دې زلاغه بوخلسیر 보면은 الله ذکر کو ذکر کای 100 نمبر آیاته تر اخیرا او کلا کله په منافقان بیا کې باسی لڑیر برا زیان خلق نکر منافق نا مباد زان ساته داد لستونی لربنه او با دی پا لستونو کی دی رئی ام با در لٹک در کئی هاو کنا وَالسَّابِقُونَ الْاوَلُونَ اغا غلق چی محکی دول کی ایمان تا او سننت پیغمبر تا الْاوَلُونَا چِلُمْبَلِ دی مِنَ الْمُعَاجِرِينَ مِنَ حِجرت کول کنان والعنصاريو دعنصارنا الأولون وفاسرين وي كم صحابي كرام جي غزوية بدر تحاضر شيو نو ديتا الأولون ويليشي كم صحابي كرام بل قول لاي جي دوارو قبلو تبوز کرنه دي درهم سلحي حدبية جي كم صحابو أغا الأولون دي نه دهی چې رستو چه کمو خل کو ایمان را اوڑه ده نو آغا ور پسیلی سب قط پکار ده محکی نه خواه رستو خو بیا بیا مرگری لنبله والی پکار ده چه رستو رازی چه آغا تا پسیل وَالصَّابِقُونَ آغا مَخِكِ دُلْكِ ایمان تَا الْاوَلُونَا لُمْبَلِي مِنَ الْمُحَاجِرِي لَا نا مديني باشندگان دا او دا خزرجنو والذينا وان خلق اتباعوهم جي روان دي دي مؤادرين وانسوارو پسي بإحصان الفخي طريقي سرا دايماد راوليو قرآن و سنة اخفل کريو لجي دا كمور روان دي تر قيامتا فوري لديهم قرآن و سنة اخفل کري ري بإحصان المطلب داري رضي الله وعالهم خوشا <سؤال> لدی اللہ دا دینا وردو عنه او دی خوشا لدی الله وعاد لهم تیار کردی اللہ دی لرا جنات الباغونا تجریچ بیگی تحتا لاند دا غینا الانهارو والی خالدینا میشا بیدی فی ها پا جنتنو کی ابننا میشا ذالک الفوز الازویم داد کامیابی لویا راجبیا منافقان وممن اوزنی دا خلقنا حول کو چ چاته را پرتديستا سنا بلل اعراب دباډا چالو نا منافقون منافقان دي وبن اهل البديلته او د وسيد القد المدينه مرادو خماهران دي على النفاق ومنافقه طني مردو کیوم دیو مدینه کیوم دی الله خپل پیغمبر تسوي لا تعلبه تلفي جني ديلال را پیغمبر سره مدینه کیوسی کی باډا کیوسی ا پیغبر پله پويږي چې دمو نه کېته اوله پیغبر عالم الغيب نه ده عالم الغيب نه نو د پیغبر نه سيوا بسوک عالم الغيب شي عالم الغيب یو الله دې بس پپټو یو الله پويږي محمد رسول الله پله پويږي خو محمد رسول الله نه پويږي الوددي زماني پیر او فقير او بولا دا به څه پويشي وي خو چې قرآن وای کنا او چې اثر ايو اي کدھر تے او خائی کلپتی ماہران دی دوالا معنی مفضل کلپتی پا منافقت اپا منافقت کے سما چھالا کی